Salme 49 Til dirigenten Av Koras sønner En sang med musikledsagelse. Hør dette, alle dere folk. Lytt, alle dere innbygger i denne tingenes ordning, dere sønner av mennesker og dere sønner av menn, du rike og du fattige, alle sammen. Min munn skal tale visdomsord, og det mitt hjerte mediterer over skal være forstandige tanker. Til et ordspråk skal jeg bøye mitt øre, på harpe skal jeg åpne for min gåte. Hvorfor skulle jeg være redd i de onde dager, når misgjerningen til dem som fortrenger meg omgir mig? De som setter sin lit til sine midler til underhåll og som fortsetter å rose sig av sin store rikdom, ikke en av dem kan på noen måte løskjøpe en bror eller gi Gud en løsepenge for ham. Og løskjøpelsesprisen for deres sjel er så høy at den har opphørt til uavgrenset tid så han skulle fortsette å leve for evig og ikke se graven styrp. For han ser at selv de vise dør, topen og den ufornuftige går til grunne sammen, og sine midler til underhold må de overlate til andre. Deres innerste ønske er at deres hus skal stå til uavgrensetid, deres boliger fra generasjon til generasjon. De har oppkalt sine jordegendommer etter sine navn. Og då kan et menneske av jord, og menn holdt i ære, ikke bli boende. Han kan i sannhet sammenlignes med dyrene som er blitt tilintetgjort. Slik er veien for de uforstandige, og for deres etterfølgere som finner behag i det som kommer fra deres munn. Som sauer er de bestemt for skjeol. Ja, døden skal være hyrde for dem, og de rettskaffene skal rå over dem og morgenen, og deres skikkelser skal tæres bort. For hver og en blir det skjeol, og ikke en opphøyd bolig. Men Gud selv skal løskjøpe min sjel fra Sjeols hånd, for han skal ta imot meg. Vær ikke redd fordi en mann vinner rikdom, fordi herligheten i hans hus øker, for ved sin død kan han ikke ta noe som helst med sig. Hans herlighet skal ikke fare ned sammen med ham. For i hele sitt liv fortsatte han å velsigne sin sjel, og folk skal prise deg fordi du gjør godt mot deg selv. Til slutt kommer hans sjel bare så langt som hans forfedres generasjon. Aldri mer skal de se lyset. Et menneske av jord som ikke har forstand, om en holdt i ære, kan i sannhet sammenlignes med dyrene som er blitt tilintetgjort.